ось у доведіть йому, що це саме так. Такий штрих додасть начинка. Святкова начинка у мене більш складна. Щоденна простіша, я би сказала швидкісна. Я пропоную вам, як завжди, обидва варіанти. Вибирати вам. Звісно, у залежності від важливості вашого гостя. Отже, начинка солодка, святкова. Кожна жінка, яка вважає себе господиною і прагне сердечного приятеля, може не мати черствого серця, але черству білу хлібину на кухні мати зобов'язана. Отже, витягуйте черству, але ж не поцвілу віддавності хлібину, і замочуйте у двох літрах теплого молока. Додавайте одну склянку манки і залишайте на півдня. Окремо збийте шестеро яєць із пів кілограмом цукру, пачкою маргарину, однією склянкою олії і все це додайте у розмоклий молоці хліб. Добре перемішайте, додайте цедру лимона, трохи кориці і згасіть одну столову ложку соди. Як на мене, воно вже таке смачне, що можна їсти з сирим. Самому можна. Але не експериментувати ж вам з першого разу на його шлункові. Для цього у вас попереду ціле життя. Отож, добре змастіть холодну жаровню смальцем, і швиденько ховайте у розігріту духовку гусятницю з начинкою. Випікайте друм'янцю, але без фанатизму. Тобто не за 200 градусів за Цельсієм. Цю ж страву при бажанні ви можете зробити швидше і не гірше. Отож, до справи. Начинка швидкісна. Четверо яєць. Збийте з півлітровою банкою цукру. Додайте трохи солі. Півлітри молока або кисляку. Півлітрову банку білої муки або манки. Трохи кориці, гашеної соди, пачку маргарину. І так само у духовку. Хвилин на сорок. Повірте на слово. Ваш гість пальчики облизуватиме на жаль, не ваші, свої, від смакоти і задоволення. Якщо ж ваш обранець, борони Господи, за формами своєї фігури наближається до фігури молодого Деміса Русоса, не додавайте в начинку цукру. Але майте на увазі, що несолодка начинка потребує гарніру. Якщо стушкувати курку чи, бодай, стигенця, і викласти їх у тарілку зверху на начинку, то я вже не знаю, чи залишиться на цей вечір вашим стегенцям буде і маленький шанс бути пізнаними ретельніше, ніж стегенця-курячі. правду. Не вірите? Спробуйте. Але якщо вас заінтригувала таємниця капустяної спокуси, тобто сповивані свинячі реберця у фарші і капустяному листі, про що просив мене мій син, то ви їх оберете на гарячу страву. Отже, окремо підсмажуєте цибулю, зелень, окремо обсмажуєте з усіх боків свинячі реберця, бажано, щоб один кінець кожного реберця був вільний від м'яса, Перемелюєте на м'ясорубці куряче філе і свинину грамів по двісті. У полумиску з окропом запарюєте капустяне листя, як на голубці. Тоді сповиваєте кожне ребро фаршем, а далі вгортаєте капустяним листком, так, щоб вільний від м'яса кінець ребра визирав з капусти. Складаєте ребра, стоячи, у чавун. Заливаєте соусом із сметани, смальцю і томатної пасти.